מלכים א', פרק י"ג. והנה איש אלוהים בא מיהודה בדבר ה' אל בית אל. וירבעם עומד על המזבח להקטיר. ויקרא על המזבח בדבר ה' ויומר, מזבח מזבח! כה אמר ה' הנה בן נולד לבית דוד, יאשיהו שמו.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 ויכל איש האלוהים את פני אדוני, ותשוב יד המלך אליו, ותהי כבראשונה. וידבר המלך אל איש האלוהים. בוע איתי הביתה וסעדה, ואתנה לך מתת. ויאמר איש האלוהים אל המלך, אם תיתן לי את חצי ביתך, לא אבוא עמך, ולא אוכל לחם ולא אשתה מים במקום הזה. כי כן ציווה אותי בדבר אדוני לאמור,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 איזה הדרך הלך? ויראו בניו את הדרך אשר הלך איש האלוהים אשר בא מיהודה. ויאמר אל בניו, חיבשו לי החמור. ויחבשו לו החמור וירכב עליו. וילך אחרי איש האלוהים וימצאהו יושב תחת האלה. ויאמר אליו, האתה איש האלוהים אשר באת מיהודה? ויאמר, אני. ויאמר אליו,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 לא שב ירובעם מדרכו הרעה, וישוב ויעש מקצות העם כהני ומות, החפץ ימלא את ידו ויהי כהני ומות. ויהי בדבר הזה לכתת בית ירבעם, ולהחיד ולהשמיד מעל פני האדמה.